Kapittel 22 Og tema 19, Elifas tok til å svare og si. Kan en sunn og sterk man være til nytte for Gud selv, så noen som har innsikt skulle være til nytte for ham? Har den allmektig behaget at du er rettferdig, eller noen vinning av at du gjør din vei uklandelig? Kommer han til å i dig deg for din ærefrykt? Kommer han til å gå for retten sammen med dig. «Er ikke din ondskap allerede for stor, og er ingen ende på dine misgjerninger?» «Du tar jo pant fra dine brødre uten grunn, og du drar klærne av dine akne.» «Du gir ikke den trette vann å drikke, og den sultne nekter du brød.» «En man av styrke, han tilhører landet, og en som blir behandlet med partiskhet, han bor i det.» «Enker har du sendt tomhent bort.» og farløse gutters armer blir knust. Derfor er det fuglefeller omkring dig og plutselig retsel forferder dig eller det er mørke så du ikke kan se, og en bølgende vannmasse dekker dig. Er ikke Gud høy som himlen? Se også det samlede antall stjerner, at de er høye. Og likevel har du sagt, «Hva vet Gud egentlig? Kan han dømme gjennom tykt mørke?» Skier er ett skjulestad för han som han icke ser, och på himmelvälvingen vandrar han omkring. Skal du hålla dig till fortidens väg, som män som volle skade har trodd? Män som är blivit revet bort för tiden, och visgrundvoll skylles bort akkurat som en elv. Män som sier til en sanne gud, vänd dig bort från oss. Och vad kan en allmäktig utrette mot oss? Likväl har han fyllt tusstäder med gode ting men de ondes råd er forblitt fjært fra meg. De rettferdige skal se det og fryde seg, og nu uskyldige skal spotte dem. Sannelig, våre motstandere er blitt utslettet, og det som er igjen av dem kommer en ill med sikkerhet til å fortære. Jeg ber dig! lær ham å kenne og hold fred. Da skal det som er godt komme til deg. Jeg ber dig! ta imot loven fra hans munn, og legg hans ord i ditt hjerte. Hvis du vender om til den allmektige, skal du bli bygd opp. Hvis du holder urettferdighet langt borte fra ditt telt, og hvis det legges kostbar malm i støve og guld fra ofir på Elvedalers klippe, da skal den allmektige i sannhet bli din kostbare malm og det mest utsøkte sølv for dig. For da skal du finne din største glede i den allmektige, og du skal løfte ditt ansikt mot Gud selv. Du skal bønnfalle ham. O han skal høre dig og dine løfter skal du innfri. Og du skal beslutte noe, og det skal stå fast for dig. og på dine veier skal det visselig skinne lys. Det må jo finne sted en ydmykelse når du taler arrogant, men den som har nedslått det øyne frelser han. Han skal redde en uskyldig man, og du skal visselig bli reddet ved dine hennes renhet.»